Meditație la Cartea Deuteronomului, capitolul 23, versetul 21. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteala și te vei face vinovat de un păcat. Când spui da la cerințele lui Dumnezeu, la chemările adevărului său, E ca o juruință pe care trebuie să o împlinești. Să nu ție înapoi cuvântul, căci faci un păcat, iar păcatul duce la moarte, cum spune în Roman 6:23. Chemările lui Dumnezeu sunt chemările mântuirii. Dacă le asculți, ai viață veșnică. Dacă nu le asculți, rămâi în păcat, deci departe de mântuire. Și când spui da lui Dumnezeu, când te cheamă la mântuire, iar tu nu te ții de vorba spusă, și când nu spui da, dar rămâi în păcat, toți preosând de mergi. Fă-ți serios, socoteala. Dacă spui da la chemarea lui Dumnezeu, roagă-te lui și el îți va da putere să te ții de vorbă. Să crezi lucrul acesta. Nu faci păcat când nu spui da lui Dumnezeu, care vrea să te mântuiască, dar nici nu te mântuiește tăcerea, ci rămâi în păcat. Rezultatul este același. Dumnezeu primește cu bucurie juruințele noastre făcute lui și ne ajută să le împlinim dacă îi cerem cu stăruință lucrul acesta. El are numai gânduri bune față de noi. Fitilul dragostei noastre față de El, dacă fumigă, ne-l ca să ardă în toată puterea. Să facem deci juruințe Domnului și El ne va ajuta să le împlinim. Slăvit să fie numele Lui, acum și în veci. Amin.